قرآن محترم عوری دلکو دا شیعه القرآن اللاما محمد طعی رحمت اللہ دا تفسیر القرآن جب سن 1913 کشوید جب دید ملایدو پتا یا ساتی اشاہ دیتوید سنت کیسل این شیریز دکان نمبر تیس عبد الرحمت لازان از دیمین چوک جانگیر را سوابی پروپریٹر انوارشیر توہید موبایل نمبر 0301 او د دې عقل مطابق وهم را له دلیل وحي ومن قبل کتاب شاع دلیل نقلي او طفاده نه د بیان نه چې د عقل مطابق دي او قران ته ایجوټه طفاده نه کتاب موسی او پیسا او مربانی دلیل نقيمو په دې را د نړۍ راځم مطلب دا چې د محمد رسول الله څنګه بیان د عقل مطابق دي او دې عقل مطابق دلالت طرفه ګوآره قرانم پدیراره عقلن دا وای کی مر ده نه په دې نو راست کار کولی شي او قرانم پدیراره چا لا اله الا الله شاهدنا مراد قران او شاهدنا مراد لا اله الا الله دا موږ کې چیرته هومن قبل دلیلن قبل قران دا بیان موسی اسلام کړو اس آیات مکہ سره مولوی او احتمالات بعیدت مفشری جوړو اسی جوړ کړی په ملک ته بریکري دي نو فرقال خیار او تاسو هغه چې پینتمالات رواني او که کوي ما نه اندای معنی منه کې دیانوشو نو آیات راړ چې هغه مشتمل قد سره او اسلام د عقل مطابق دی زیمان نیتی میں کتاب دے کتاب العقل والنقل ہے اور ایک ایمان نیتی میان دا ذکر کری جزے اسلام احکام دا عقل مطابق دی تا ذکات دے تا مزدے تا حج دے کرو جدا خطابی معلم کے ام دا ذکر کری جزے عقل مطابق دے دا ہوں گے بہترین کتاق قلیفن کی حجت اللہ البالغت دے شاول اللہ چه اصره زوری چه دو ده شریعت اصرار معلوم کم ناغدی اصوری لکه حدیث کی راضی حاضان حرامان علا ذکور امتی اللہ اصرار سبین پر نارینو و رامتنوی نشاہ سے بھائی بولے ما شربت باشی پرے که نارینو لگای جا دار لا کتونا ای کتونا دخرو او غریب خلق بای مزدوری کئی تحديد با دمال نو مالدار هو بالکل بیجی نہیں اه بغٹی او غریب پرالید تا بيدار شي ميباعت نه پات شي ديو جنا سر دې تاريخ او چونکی شيخ متیو نظائر نه کې شهريت خود لږه دا سر دې دا ديږي حضرت شاه صاحب اسرار ذکر کوي حضرت شيخ اول اسلامي بييمه کتابه کتاب العقل والنقل ابن خیم نونیہ کی ترک علا دادے ذکر کئی فقرہ کتاب راقل والنقل اللذی ما فلوجود لہو نذیر انسانی کتاب و نقل و نقل شیخ اللہ ما فلوجود لہو نذیر انسانی داریل ابن رش انگلسی دارو کتاب دے فدی فن کے تقویم لدلہ فدی فن کې جو سہی د شرکت اسرار ګوري چې څه سره ده پاکستان کې جوړ شو ټولبني کال اسمبلی کې نه اسا نه و پیدا شو چې اسلام کې غلام نیول دا ظلم ده مراین ول دا ظلم ده او څوک کوئی دا انصاف دې نه جواب دي اخبارات کې دا سوال شای شو سن 1948 کې دا سوال شایشو اگا وقت که معنی تپوست چاو تو معنی غلامی نصاف دی دکا جنگ پدری طریقه دی یا جنگ دی جرمنی دی او دی جاپان اگا چه, چه دشمن اونی سی نو اگا قتله شوٹی کن دا قانون داره چه دشمن من دی دلاز برشن شوٹی کن ادرائم قانون دو امریکی او دو انگریز دے که دشمن بانده ده لاز برش نو امریکی دے قانون د اسلام دے که بودشمن د لاز برش نو رائعی کان نو چی شوٹکی نو جنون دی والا خلاس کان او چې زندان تا دیواشو نا حیوان دیتی جو کان انسانیت تی والا ختم کان اچی مرائی دے کن نو تربیه تیو کان فائن آناسو منهم رشدن کتاسو دا غینا اصلاحولا ترن آزادی کئی چونکہ اگر دا اللہ باغیو جنگی تڑے نو کاغو کې اصلاحولا اصلاحولا اصلاحولا ازادی کئی مالو اور اور کئی نو پدیدرے کې کہ میں کمن انصاف شو کول انصاف لے چیڑ برکولی ختم اکا کنا سلویت جل کرو ساتا چمرشی جل کئی او دا حقوق دا انسانیت ختم شی دا انصاف لے کنا دا تربیت ہو کار او چې کله تربیته اوښه نو بیا غل په ورته ما ظلم قانون دانور دي نه اسلام دي دا یوه اسلام هر قانون انصاف دي الا بینه تن معنا محمد رسول الله بیان پاکلمندې مصالحه دي صدا خپلندې دي په ځوابته مو دي فارسکره دال انسانیت کومار دي زکه کومه ماش پخین نی نو دنیا کے باندې انسان د پایله غافل پاتشي خو زو سالم تر ما غاو په اړین نو دیوژنه ورې دي چې پېمېسکي موسکو چیرې ده دیالات شي ماجګر او یو سره خپل کار راغونډي نو کړه د ماجګر نو مطلب بېداي چې دنیا را راغوندو دکانه چا صفه چا چیترام لار ما خام او یو سره خپل مقصد مشهوري هي نو که دماغ خام نوز نوز نمون محقصد کشیو ماسوطن موز کنوز نوز نمون انتها و پا خوب را غلی با دیو جن حدیث کرا دی که دماغ سوطن نمز که خوب مکروع دی دا اولی مکروع دی دا مطلب دی کستا دا ویخ جن پا موز بانی ختم شی از دماغ سوطن پس و کوریا سمر و بعد لشا شا فقاوی ماسوطن نموز پس خبر اطری ناروادی زړه‌ی حکمت سره دې زکه چې تو دې کېږي نو خبرو نه پسون کې شي نو ستایښت دې تم په خبرو راغې نو ستایښت دې تم د ویښې دې په موزې راشي چې موزې کوه نو سترګې دې سار د خپل وقت دی اسکران لرن مرستین نو بیا نه وکړه چې ته اوول کې شوړو کې صباح نو د قای په عبادت وکړه ختمې زردیو اور شروع کې دلته عبادت کی اپمیسکو الله یادو نو پنځو وختونه موږ نه وای نو یا به انسان دحری جوړ شو یا به وای جوړ شو یا به هغه نه دا حکمت د پنځونو دی دا یې دا 10 کتابان دي چې ګنمندی چې تب بادشاہ ترځي الله تو دې کې شان لريش کنه یا ما ستان خوځدلې شار خوځدلې نو موږ وینځه چتانا غفلت کی کیوې 13 چه عبادت کې کیوې نه سي دنه سبب ته نه دي ها دې خو شا دې سوال وکړم عبادت کې وښ نه سي چتاو جوړه خبر کې او غداسي نو ته خبر یا ته کې ان چتانا ته قران ته دا اسرار د شریعت دي چې اوسره پښېش کويږي نغه پیځې د عقل موندلو په اړه د آیات معنا دار اپمن کانا اسو کې د پاکل مندای باندې د الله د کانا اسو کې د بیان ده په پاکل مندای باندې د الله کانا بیان ورو علا بینت من ربی اسو کې راغ بیان ده په پاکل مندای باندې د الله تعالی او لږې د پاکل مندای سره ګواه د الله تعالی د الله ګواړه دې برهان راغې یا دې په بیان درېلوم راغې د الله نه او فقاهین نه کتاب د موسی او پېښوه مې رباني نو دا څه ده چې پاکل منده کويږي اګالا په غواه منکې نیمان بغاری په قران او سورچ په غوړي کې په قران سره دړړونار احزاب يهود او نصارا یا نور دې دلې مونږ کی نو کافی نه روز د سره دې فنرمو ایدو اور لو زسراده لمکه کا پشک... شکید قران منه قران هغه کې کا پشک خدا الله نا لمکه کا پشک محمد رسول الله نا دا بيان پرد در اپنا لیکن خلق نه مني ومن اعظم سورت انس کې د شعرې ا څو در راځنه چې جوړې پال لا درو ته جوړې بیان څر را د خو نه قران د یا بې د آخر کیات کې وې فرې وېری دي چې جوړې په الله کرو دا کسان په بچري شي او وې ځوان ځوان نیکان باندې ځوان فرشته دا د یا ته غوښتن چې دروغ ویلو پر او نو بو یالله خبرات دانتي پذالمنو اځه سان دي چې بندول خلک د الله جنالټو کوګ اځې پاخر کافر نضاع تسانم ندی کمزوری کن کی اللہ رفت دنیا کے کفرائی عذاب راولی نشی کمزوری کرے فائد انیشتہ دیلر عبید اللہ نمد جاران دو چند بکریشی دیل سزا یعنی سمانہ دا سے زذاب اور کوئی جراغ انتہا بنی دو چند معنی بلا انتہا انیدی دیلی کیوکی دی, دی اویدو القرآن تا خیر تا انیدی دیلن کی دی خیر دارجيا کسان ته نقصان کې واچول خلدانونه اروک پښې دي نه اچلی جوړ په خ라이 دی جوړ کړ او وځل کی یقینا لا جرمه یقینا معنا لا بوددا اوس کوئی لا شک لا جرمه خاطه نشته او لا جرمه لا شک کا شک نيته یقینا دې په خپل کې تا ای جننہ کسان ایمان نراله پس حوالہ باندې اللہ تعوجو ایمان نر یانو ما شرونو ما ای جنو عمل او کنه او اخبط اخباد اجزت اللہ تعجز او و اخبط انابو و خشعع انابط ک اللہ اللہ تعجز دا قسان دی جنتیان، جنت کے باہمین شاید صفت دوارو دلو یو دلو چا غید اللہ کتابو مانا او دیم دلو چا غید افرادی کتابو ملکلشو کلاما والاسم پشان لرون ادگون والبسیر والسمی ادلیدون که ادلیدون که ادلیدون که کتابو مانا نرون شد قرآن نار ادگون شو برابر دي د ظرف صفات نه نو لیا کنه اخلی ولید الله کتاب نه ادي مسلم ول ول او دلیل نصی په ايش کې په دې مثلي د الله تعالی دلیل چې دا بهان کې رده د عقل مطابق تم ده او پرې دلیل اتلې اته کيت لګل السلام كل نو نو وی رتا زلا نذير المبين مکه سورته اننلی لکم منہ بشیر و نذیر اغه سایه مقاله هر پیغمبر د بشارت و نبارت راغله را ممدګله میو په دې خبره باندې الله تعبدو چې بندگی مکریبه د الله نن اتو مکړه میرےګم پتاس باندې داذاب درد لرنا کې داذاب درنا کې لري نو کله صفات په کبیر راړي اکلی صفت په عظیم راری اکلی صفت پا علیم راری ذکر اکر, اکر صفت نی نو یولای که یول صفت دیکر که بردائی که بردیکر که مراد تین مجموعه د غم و راج کا دیرا لویا ادیرا سختی نوی متبرو آگزانو چی کفر کرو دقوم دنونا نوی من نوی نوی نوی تالا بانده پشان گونده من تدا مسالا نگر آجی اتارا بردی مانا ادارا مون تا وحیلو شواتا تا کیجی آنه دی نویل مون تا را تا پسی مگر آتا سان چه لان دی خلق بے الازل تا پسی که کم روان دی کستا دا خبر دا فائدی ری لمن گا متبر با والمان لیوان مانا ایدادا کستا دا خبره زکر غلط دا خبره خبر عجردان و من مان نه مطلب دا مونږ عقل من خليک یو مونږ باندې په عمل کړو با د را شرط تلایواله دي جوړ نه دي هغه چې کار څه سووي نو هغه مني ان یې ته تاسو له مونږ باندې پروااله بلکې مونږ مان کوې دا روځان نووي نوواله السلام اقم ازماس خبر مې راکې چې مرکز بدلیږي سره دا پیغمبره څه بدلیږي آل پر غمبر دلیل افا من کانا علا بینتین نو هم وئین ارائتن ان کن تو علا بینتین زب دلیل دربنا اگر من کمانا کلو آگے متعلق لے افا من کانا علا بینتین نو هم وئی رو انی علا بینتین ارائتن اللہ مالا میرا بانید فالطرفنا فا عمیت علیکم اشتباو کرش نو زالیش تاسو سو تاسو باندې استتباقونه د ماتا پر مساله خو خلک صحیح نفهمیت عليكون استتباق کښې جوه پتا سو باندې اومیت پروت کښې کا پتا سو مثلا سم وړاند شو مساله پروت کښې شو بینه پروت کښې شو دغدلی پروت کښې شو دغ بیان نصر کا مفور مجول سی غرا نم نائب فائل بینا رئے فا امیت نشتباو کیشو ها کې بانده فره قرآن کے چاہ اشتباو پرستاسو نفسو نو شیطان فا امیت علیکم نمشتبی کیشو فتاس بانده انلزم کموها او بلگم دی مسلی زرا تحصرا سمانت تاسو قرآن انکارو کر نوچه تاسو انکارو کر نزید در سره لگولیشم چه تازان گمراکو نزید در سر پزور لگولیشم انلزم کمو آ نوبالگم دی مسلی لاتاسر آ انلزم فائل روح دے اوبالگم زر ها دی مسلی لاتاسر آ سره دا ہے کی بدگنوں کی ای زید در سر خونشم لگولی تاسو تازو بدگنئی نزو ایستاز رسدن ایا کو من غانم تاونه په دیبانې مال انده دې چې زموږ په د الله تعالی انیند ترون کې مؤمنان را تر شرط ضرور زه مؤمنان را نه پیدام چې زه مؤمنان را پیدام همیشان بیا په تغید موالات موحدین وکلام کوي زغد مؤمنان جماعت کوي دا نه چې زه دا جماعت پیدام دا ورځې زمانی ملالې بېمانه ان نو دای په محمد کې دین کی ضرورت ده لیکن موږ تاسو قوم جایلن ای قومه شو بدهมาย انداز کی دا دا په ځای دې جماعت نه وته ټول مومنان په خدون زور اعظم مسلک شه اوسو کې جماعت دې دی اور اعظم مسلک فرض کیږي کړي کنه اور ځای کې دې دی بېمان دروژن تر جماعت تنظيمي تندېږي زروي یې راغو په خیرم نپېږي په دا لسه تر ورځې را باندې خراباينو یې راغدا سوراجي دي یې په دې درځي ځان بیا او کلام پدې دي چې زغت جمعه پر دې څنګه مؤمنانو اذ توزوكم ولاقو لكم اي قوم از ما انذوكي ته پېدم مؤمنان نو تاس پن راغلي ان وانتا سمازه خدا الله خذاني دي انا پر اگرم پاشی کمانا لی پت العالم الغیب واللہ دے مسالوہ ما تسرون وما تولنون یعلمو استقرحا ومستودا بیادا ام بیاؤنا اقرار وَلَا قُلْ لَكُمْ هِنْدِي خَزَائِنَ اللَّهِ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبُ انوام چه زفرشتین دانا کې کے نظر سبل جنسین بے شک مندین انوار او خلقتہ چې بد لګي ساسو پوسټرګو کې ازدراح بد لګي دل سپک لګي دل کم خلک استازو پوسټرګو کې سپک لګي چې الله با دایله خیر ونکي تاسو ته فوګوري مزدولون کې فایده لري خیر ونکي یقینا الله دې خیر وکي تاسو دری ولولو شعر په علما یذری لکه انت عشر من الیذری کیور باندې کې الله زحای ته خیر الله خپورې طالب باندې چې نفسو لري کې دې انی کچری ذ جماعت پر د موحدین او شن موحدین مشم بزالمانا اته غارین لري چې سره او د موحدین او جماعت کې شامل شي پر جماعت مضبوط شي نردارین بناستي خپل موږ یې بلکمه تاسو نه موشتي او هیڅ ییټ نیشته دا غالین دی او دې انو جگړې نو پرم سره را نو دې رې کوم سره چې ګړي په راز سره چې په بلا خبره دي ني خو سفره راشي په بلا خبره دی ني او دا خبره دي نیولې راوړم تا دات یېن کې څه دریشتو نه نو نو وصل نفي شرک ته سره را بهی تا تاسو پریا دا سره الله دروښی دا الله تاسو الله لکم زری کوونکی افاده به دني کی تاسو زما خیر پای نوسی خیر پای ا کئ کوم چې خیر پای تاسو کذو تاسو ورو خیر لته نو تاسو لپاره کچي غاری الله چې ګمرا کتاب الله کذو فا علم کی دای چې دې کومرا کو ان جا مله خرابوم نو کوته ډیر الله رب جماعه صاحب دې الله تبو ګردولی شي اوای چې جوړ کو درو نو ث محمد رسول الله هر پیغمبر ته مفتیوی دی اوه کما جوړ کوي درو فالای ایجرامی نما باندې جرم درو وجه او برمانه فالای ایجرامی کتا سو دعوی کی منګای ته سنستو او درو جن دینی روڑا دی ام انگای دین نوالو دی او جگر جوړ کی که دا جگر جو رول گنایی نو فعالی جرم ده ده خلاف دی تا سوایی چې نو جگر جوڑی کری مخی جادلتا نتا شرارا یعنو قد جادلتا نا پاک سرد جدا لنا که تا سوایی که دا جگر جوڑی کری دا قسم وی یا سریع شرد پورتا کرد ره که دا شر وی زما باندې جړم د دې شر دی او دا شر نه لري اگر به ځان اندای کیناه چې جړم وکتا اوس اوه یو راړي قوم نه مگر هغه کسان چی من راوړلید چې چی من راوړلید چې هغه درې ځامونو درې ګندې موږ امن کېګه پاږي باندې کې اجورک کیشته دمو په بازار پامر آی نه پا زما پهوکم او خبر باندې کې ما کارا په نجات ظالمانو کې کم کسان کې مشکان دي مگر خاص باندې کې ما اتا په بارز ظالمانو کې ولې باغیمه حکم کړلې چې ټوبې ان نو مغرقون ما فیصلان نو کړ چې جا کور کې شن نو 파ریدا فیصللا انهم مغرقون یقینا دږي اچھوڑو بل دکیشتا ہے نو چھو تیر باشو پدبان دیوڑا لگا قومنا نو ٹوکی بیا اوکڑے منگاسے دیوانے دی پوچھا چاکتے جوڑا کری لگا نو ٹوکی بیا اوکڑے نو گوئی نو که ٹوکی کونسرا نمون بام تاسو پولیو خان دو لگا تاسو خان دائی آن قرید توفان را نظر دې چې په بچي او په پیډني aaso تاله مون او په پیې نه aaso کراب تا شي تاذاب چر سوکه غلنرا دایو دې ولراله اشاره دې ته چې د فرای امتحان تکلیک دو قسم دي یو تکلیک دې لښي دی ورهاوان یو عذاب راله کی شرمور شرموره دپاره حزه ذلت ته پاره اذن قسم عذاب راله کی دې رخه درجات لک انبیاء صالحین واغین تکیفه ناراضی لیکن هغه یو ځینی نه ده هغه الله تعالی یو څه دی لکه عزیز خلاصی دی اوسې دی چې بیماری یا ودی نو عذاب یو ځینی نه ده دا یو ځی ذکراره أنا دنوشي پدبان یاده اوبمیشا اتاکه چرای د منګو حکم اجوشو تنور قوت تنور نو تنور کی خوبي کینه هم کیږي لیکن غزت د فرای کراره تنورم او بوو نوږه سړک پر کې هر شینه من کل چه جوړه دوا کم سینه کتاب کړی چرګان دی بچی دی دانې ده ټول مخلوقات من کل لوځي د هر شینه تو دوا ځان سره پورتګا وان کا پن حال مگر مو پورت کو پر تبر کیا اسو پاغه حکم تلل چې ذل ظالمانو ومن امن ا포رتا تا کیتے کراځه چې مینه وراله ایمان وراله سره د نماز لګو مستدرک دی حدیث راځي چې بیا کاسب او سبین کاویانی شویلې سورته صافات یې رسول الله جی چې ایمان صرف اولاد را ور هغه دې قانون سام هامیا پس سام د عربو دي او هم د حبای کې نیکا آیا چین روس نیکا جو خلک ایمان دار او اصلون جې کنان نو راوړي کنان بیمانه تلل چې قران دا غو ذکر کړي او راغې خدای نو ایمان دار او صافات کې د ذکر کړي وجعلنا ذریته و ام الباقین او ګردونو اولاد د حضرت نو باقی, خرکن صافات کے و و کے باقی نو کنو فرکې لګې زم دي کور کنه صفات کې آیت راویا ولقدنا دعنا انهم فلللم المئبون ورجینا اهلهه من القلب العظیم نو اولاد هغه دبر می د مصیبت نو خلاص کړه او جعلنا ذریته هم الباقین او می ګردو کې دا اولاد باقی چې نورو نو دنو دبر پښ پس کاټو دین ګل درې زمن نبه قرآن ذریته هو دی یووه حدیث باندې څنګه کلام دی نو مصدره دیم دغه حدیث مضمون د قرآن نه خلاف دی دل راه قرآن او توې قریب او لفظ تشریح له شي جمع کثرت زم قرآن وای ذریته ہوئی نه حدیث ځان کې نه رسید او قال او نو عليه السلام سره شي په کې ذو زیدی الله پینداد دي او زیدی ذو زیدی الله پینداد بسم الله اجر احا دو خا پینداد دي در تل دا په ابوږي چريغي دو خا پینداد دا خا پینداد چې مرصا او اجر مسرن دي مجرا او مرصا پمانه دل مرسال ایجل ایانم یا سلون رب زمرا وګون کې نه میره بان ادا کیته روانه په خلکو زرا په چپوک کې پشان د غرونو موجول دال جوړي چپې دنیا اچر کینو خبل بچیتا او دا بچې سیمار دلین پکې ناراضه د تشټه مازل من سفینا پښته د تشټه پکې ناراضه نامو یواله او مازل انینیه او دا زیه فیمادلن دغه ته دین نه ونه شو ته دین نه ان دی نبی فیمادلن په بل د دین په لار څنګه ځه یا بو نه یا مقلا ای پچوريا سور شنګرام کی سر د شادرانو ایمان لاله معنا راځه سور ایمان لاله هم کې جا د کافر او کوفر سره نکافر مګر کېګماره دا څورشه وه دې بچي راوژن غрта چې بچي مالو رو او زلم بوهم لمبو زنه یله سمانه تاسو سره نکېګم دا غې دین نه پرېدم او ز لمبو هم تیمه زلین پتاف کې راو نوحي نو عليه السلام یې بچیا راقالو دې را به څنګه ورتا په دې کې مرادو نو عليه السلام لا عاصمه نيشته په دې کې موږ زده دا هزار دغونه سلور معنی کوي مفسرین یو دا عاصم اسم فاعل او اومر رحم هم اسم فاعل مانا معنا د جور د اسم فاعل کوم لاجما الا الرحیم نيشته په دې کې موږ رحم والا الله سنن بچاو د چا نيشته لا اسم الا الله الرحیم نشته بچون کے مگر رحم الله نو بچیا لا اسم الا رحیم اللہ رحیم الله دے اذن دا کہ اسمن کو معنی د خوان دے اسمت یعنی معصوم او مر رحمون کو معنی د مقبول دے نو معنی د لا معصوم نو بچی ری رہے مگر مرحوم بچے پاس اول وی تران نو بچیا راش ج در بانی اب بچ بچ ریشے لا معصوم اللہ المرحوم نشتے معصوم مگر مرحوم اترے معاصم اسے فائل دیں اور لا لا دیں نمانا دا لا عصم المرحوم نشتے بچ کے مگر آسو چپا رحم شوی نفتہ بچی رحم نلشوی اور برد دے لا معصوم اللہ رحم ندبچ بچ مگر ال رحم مگر رحم کي شهره اي بچي سورشا لاشمان يوم نيشت بچون کي نرلدي دادا تو کہنا الا من رحم مگر رحم كون کي کي الله دې انشته بچون نرلدي دادا تو مگر اسوچ پر رحم شهره او نیشته بې چون کې د امر ده الله نه مگراسو چې بازار همشه ده نن ردي د امر ده الله نه مگر چې را هند پر رحم کړي راه ته مې دې کې چپا نشو دروخو نه او ویل چې ادم کیون غواړو ایبلی ای کون غواړ او ووي چې کار اسمان بند کوبو اكمې شوبو افسل شي کار الله او درېږي چې ستای پوجودي وي رښو علاقاتي ظالمانو ته په دې ذکرې چې نو یو تجربه کار شړېو د نړۍ په علاقو سره لو دباړه دیا پنځو تجربې نو دا ولا خیر چې دا وګورې چې اعدام ټول وړاندې نو هغه خیر سره چې ستای جوړه نو چې کله واره وولي چې برا ورونه شي اځريات د دې ځای نو بچو دراجة په ټول دنیا طوفان دا پرې پل تاسې کې ما اعتراض وکړه چې ته ما په دې کوه کا چې قران په طوفان ټول دنیا وي نو څنګه هغه ته عید کې او چې کوم وې کې کومه خبره کرشن مہاراج دې کړي را نو ته هغه تصدیق کې چېرانتن چندر جی مہاراج دریاس کې لمبن نو لپه ورو ده کومه یې پکې نو کله چې هغه پردان وباشو دي لنګواره مچله پېشلل نمایو چې تلا نو مہی رام تا سوال وکړ چې ما په دریا څو زمره پکارس نو رام چندر هغه ما یې دریا ته نو دت سره دا د سره سیتا انومانو توڅ ولا این دوه لیکي او دا جزیره لنکا ته بولا لنکا د هندستان نکته په سمندر کې جزیره ده انومان سیتا او ته ټول لنکا ته نو رامچندر دغه په شپه نوغه د دریا غاړه تراره نو هغه یې د ټول سمندر بادشاه شو نو غراو ته رامچندر ته چوليږي وړاغه ژما قضره سیتا انومان ته ټول ده نو مې زان و نو ټول دنیا دوا شو سمندر او خادر ټول دنیا دو شو نو ما دران چن خبر کوم نه اګه قران خبر نه مانی ما دې دګر ما معاف کا زمویان سرबास نو کوم دا هیڅ څومره صورت کی راځي زمابات دې ځا په ځان ته پوه شو ته دلته اندان او من سمورتي او وېش شرع هغه مانی او هغه قرآن لمنه دا یو یا غاقل کړو او اواز ته انو اجديو پرنو رक्ता نو یې پاجای کې الله زه زمما د تبرنه له او د رشتیا تا لاندې جلادر استا آل بچو اته فیصله کوم کې فیصله کوم نه نوې نو عليه السلام حضرت نور و قیمت کے دعو در پیش کئی کہ ما دو دوی سوال کئو اللہ نو منذر کرے دا دنو اجتحاد ہو کہ قرآن کے اہلی ویلی اللہ ماں تاکی واہی کے اہلی ویلی نوی کیا جاؤ کہ اہلی کے خدام رہے زو پندرکم چنشیدنا پونا سمنا آئی زوکا پندرکم دبادرکم دبادرکم خبری کہ راہ تانتکونا یوجن مو فصې لکې چې دې کې د دی جہل صفت نه ده لکه ان تکونه مفعول ان دې انې کا کرا ان تکونه ګونا زه پندر کوم دباځه دینا چې تطجاران کې نشي انې صفت جہل ته نه راکې زه که پندر کوم چې بدمان شې سره نشي نو شي ذو تعالی پاندر قوم چې تدنه اهل سره نشي موجودي دې لایې لري چې حضرت نو جهلت دې زباوا شرط دې پر اړه هتن کوي چې ما فللو دې ما زوف دې معنا دا الله واجب زباط گرم چې ته موصف ودي نشي ا مودي وي چې موصف دې هوا وي گرم اني ایذو کا تسهیلون دا معنی چې نورم کوي زه 15 کوم د بادای دی نه بادګنم چې مو سوشی په جاله تاسو چې وړي زه بادګنم نو مطلب دا چې دا کار نه شته نه مو دي وي دا جایده درته اته څنګه وکړه دا عام قاعده نه وینا د مفسرین نه خلاف او دې له خلاف کې نه هو چې پیغمبر پات پات نه شي چه پیغمبر معصوم نشی این دا تحریق دید پارا کون چه پیغمبر بدنا شي دا ہی رینس علیہ کلام کے چې توتایی لکر کئی بجی لکر کئی خو ملک دور جائل لے چه او سری تا دان ہوئی چه الگا تا پاربائی نکوئی ری تا تفسیر سن کے چه تا نکوئی پاربائی نکوئی ری تفسیر کے نداربائی پا قائده تالوس ویہا تفیم و قرآن تفسیر پینڈائی کنا سن دکان کے پاکستان بگڈکو کے صدر کے زمان عدرِ واقفان موجودیہ تسلو پر را لکھ خبرِ کولِ ما تایئے شیخ تفاصیل کو تعدل کر دیگی کہ تفاصیل کے غلطیشتے نمائی آؤ ریدر کم اکیگی ما تفیم و قرآن کے پر آئی کشتے مائی آؤ پر آئی کم در ہے غلطی ما اجزا تا اړيکتابونو ته تعالو ته په موږ سره یو څه رواي غږم چې را ويس پر د ميروس پړي یو څه مې چې کوم لې تاسو کوه چې ما په صفه کې ډېر څه راځي بړی وړ یوولس نو کوي بړی وړ سره ما ته ځو تا یې سره مې ملو نه ځهلې زه د سره غلط ټایشي دې موليان ورغلط کینوي روګو سپینټر نو کوي نن دا بوخای دا سپینګو توله پری سپی اې دا موږ یاندي دریا دا کې دا یو ووټونو زمونږ مردان دی پی کمشنر او ਸਰفراز ضمان سره هغه تېولېل 8 डिसेंबर کله چوملیان راغون کئ چې زمونږ ووټونو دا دي چوملیان راغوم شو چې زمونږ سره تاو نو کئ مولیان را او کو مون سره 3 داد کوی دیسه وی موږ لري موږ نن دا دوي څه خبره ده مونږ نه تنهی نو کته هغه دباو کې چې بالکل جړ د وربو جړا وطن به کوم څه کی وایې ای بس قربان شو کیایې په 3 جون سنتنس ورته معاف جون دا خوابای دا بنگلی تازر شک مای خان دا للم پدلار دا مخلق روان لی دیر دیار دا وطاسم روان لیر دردہ کارا مخلقات مایت تقوصو چیده وینند ملیان مناظره را او دیسی و سالیسی دا لیان شم کما تا خودس شکومت ویلی وراشا دا بنگلی تالرم کورسای دری سرور سوالگی دری علماء صاحبان پا کناستی پڑکی والی دا ماتو پایت پ زنی غل هغه پولیس کپتان چې دایي عبد الله زید شوخر زی په جنم خان راځه زلرم کړه کېنا چې ما ته کیسه را کوساله مینه زانیدار شریتي د سیراله تسيرو کو مونږ مولیانو که خو هاي مونږ مولیان راځي مونږ د چا جات پیشي ان وستیتم بابا وای آی مولا ته اگر څوک یو ملګری نه مليان ستوکوي زبر سره داشو کومه داشو کومه ثوبه دا تکي جوړه کنه ما زه پاتلم ما زه سویل لشم د تاسو ما جزو ونه تاسو راو اړې تاسو کې دې پولیس کېطان تاسو دې ست دا د فینټي مولان <مازدو> نی, ما زه دې زمیدار جن نکمې زمندارو ما نن دا ورماونه ذکرې نشه د علماو او علماء ذکر نه د علماو دي د دا پدې نه کوم راي نه ده هه دې نه سوال کو بي دي کوم چې دا مونږ یې نه دي وکړم ولاد دا ځوان دي یاغه سره سند دي د مدرسې نه دې سند خو دې مدرسې د تټه ځای کې ملایمې دې باندې تټه کې باندې چاري وې سات آرام دې ته کې تزکره دی ونه چې د وی مولود ددا ته ته کې تزکره دی ونه چې دی ونه ته نې ترې د مولا نقر خدای نشه مونږه مولان مستو ما د مولا نقر خو یا دی دی سند خو ما د ما سند نه دی زمکه د مدینه د دیوبند ا دورما ما زره ودی ا د مولا دای چې سند ور او جره کوې د قران دی مطلب وای نه پاسي نه دې سورث مطلب وای نه دې په قران کې نور څه سره نشته نه دې بلې چیزې کوم چې موليان نړیږي دانته موليان وای او خپل ته یې برې ته لريږي تا پاتې والي سره تاسو اوه کولای شي وای نه седمه دغه دې بلې چیزې کوم چې موليان وای نه دا ټول ناس تو. ره دا کو کام ولا تاسو استاد مې مې دې وی چې تا قرآن چانه وکړې ته کا هغه سره په دریشې نه لیکل د ژوند ورسره موردی او هدا دې داویږي قرآن چانه وکړې کلمه دې وې ما سره کې ما سره مې نه بل دي شو وای ځکه دا هو ما ته دموږ نه دی دا هو ما له پاره ملان دی که راځه مښو شور جوړ کړ قرآن کوې مولا ما اکم لے پده ملکی مولا دیتاوی دا غمون قدور مولا پرکیو ترون مولا دیتاالیبانو زی مولا دیتاالیبانو مولا زی آجی کارا روم نرے نبیس اپنید دا مولین جی دا قرآن یا صورت نشی پیش کولے د خلق د دا معاشره دا اصلاح نشی ویلے دا فقل قلاصه نشی ویلے دا منطق قلاصه نشی ویلے تو نا ہو چی دا اختلاف نشک خیلے مرفوعات، ممصوبات، تیادات دا فراغ، دا چې چکم اجا گرران دا اغیر نشک خیلے نور سے نشک خیلے کوئی کتاب دے دا اغیر ترجمائی خیلے یا مولا دے زمو مولا دے حاکیقت په دے تیو سرے پی مونگا وایو مونگا قرآن بگو صورت مطلب ہوئی ذر دو توائی تردنی کافی مطلب ہوئی دو مطلب ہوئی دا تورا د طلب و دیدنیزان مطلب ہوایا دا د بیو آئے مطلب تقسیم دا موجیاتوں کا او فرق ہو خوایا دا ورزیدلہ ورزیدلتی تووی چی مطلبانی نا پیجی دیسی غلیشن او انگلیزای کی پولیس کپتان تاوی چو سو کن او جون با دای افتر ہوگارن جون دا واقعاوا پان جون دا جون میاش تروس دا میاش با کپن جونې موږ خصوص د سالون سره کسرشه او زما مکه به تاسو باز کړم نه ښه مونږه دا مځیږه دلو د جماعت نه بعد سره کشن ما چې دې ستنه کې دم به ځان ما چې خپل وګړو ته نه ټول تک دی شو چې پولیس ولارو فوج راغلو دباو ما هر ځای په دښتمری زه بهرته باښ کوم که زه لکه فن د فن کوم دا د مصیبت او دا ټول را نه نه ما نه دا شوکه تل سترګې کته لري یو وی چې د دې دیږي د پوځي دو کېنه م ډېر دیږي مې څاڅیږي زه زتاس ودم زه نه نه ام دې سی یو شه راغو نه ما مونږ راغو اوی زه سره اوس شته نه ما د دې شي تا دې نوسته ما خپل څه ذکر انوسه چې بار علماء دې لرل دي زمامندي یې او دې زمبلې دې زم ان اتفاقه تمن نو ما یې غنیتو ساجت وکړ ما نو ځان څه خلاص کړې اوس ما دې شي چې رباس ما یې درخواست نکله په اوله حالن ما مسائل لري چې ځواله نو تاسو واه دې ساتو کي مونږ ما ته ست امازه په یو د محمد صلی الله علیه و سلم په قول د صدقوم به دلیل نه زبر چانه کوم مه غلطی کړی دي ما سربن دا غلطی کړی کښیاري دي دي په خبره وروزه په نه کوم هغه قران او حديث پېښ کړی نه زب وکم ته تاغلی و دي ما جمانه لي دي نه سپانه په خاطر اصل وام کيا وکم پرواخ لې و پروا نه چه او اولیاء و کرامات حق دے او دموریت بحال پوئی سات حق دے شما حق دے ہم تنزے مصرے ما اوکود کیمی خود ما دا ہو لے مایدعو اججاری کے لئے اکافر دے پر صدی وی مایدع چه سوک منین کافر دے پر صدی وی مایدع دے چه سوک دعوت غم کافر دے ہاں پلیس ګټه نه څو نه ده کې او تو دې دې دماغو څخه مننه زما دمر بلګول څه دی زه پوه خبره کوم پیدا تا فیر دې مآو پیدا کوفر دې مآو پیدا صلیب دې مآو قران مآ ایتنه پېستر مولانو یې شېخانی کې راځي هغه شانی رو میو ځنه پیځه جده شانی مرو نه قران ما دای مخک ما مکه والزم کتاب منشیرا دا وغاری داولی کې چې پرون باید خبره فیصله وشو او دا ثابته شو چې دا غلطه ده د مورکې نه زم منشیراوغ ته باندې پا... هغه په خپل کې بدې کې چې پرون باید په دې مسله مناظره او فلانی په پی دلالت کې او د ستونې ما زستنه دي مسله نشو پنځه مسالې پنځو ورو ما زه نه وی مو فو نقل ندر کون، ما یا نقل فورا که ما نقل واندر صو شایمه کون، دیزه چالانکون، فتا اولید چالانکون، ما زکر تا فیصله کریده صافی صلبه نشایی کون، یا وکیل نازت وارتا یا صحیب دا پودشتی آوی جانا چه غلطه او نصافی صلاحوله کون، اچه تا اوکر فیصله او شایی کون، ویره لغنی بلو دیره جوڑا شون او سنوشتی، مولیان رو صلتی، ما تای ځي سار څنګه را پات پجړا شي ما ته ما ته خير یو نه یو دې ما زه څه خيره کې ما دا سر معلوم کوي ته کوي کې نتبع کوي زه ما زه څه دې زسو کې دې کنه حکم دې تعال کوه او چې تک دته څه درته یم چې مونږه چا سره پداره وای زموږ لانده مونږ د فرکمن غټو مونږه په ځای باندې زوم پصاری مونږ یو ترجمه ووري ناغم په بولن کې شیخ القرآن آریو ته نې کوي په دن باندې وته دوام ځکه دا څنګه ورنډه مونږ تذریف نه لیکره زما تقریبا شپته کاله کې زړه نه ما ځکه نو وي تفسیر دې غوډه معلوم شاکله چې دا زعای باندې پویګم کنه چې پېتکاله وړلې درڅی او هغه تر اوسه وای چې دا زعای ګورم وانا دانوه الربو اجزيو کنو ربتا نو الله روزما دې زماده ما دې تبا او ادا در ساريش ته اته فیصله كون کې د فیصله كون کو نه نو الله انو نو ده انہو عمل غیر صالحاں دے خاؤن انہو دو عمل غیر صالحاں دے خاؤن عمل ناکارا دے مطلب دارے چی اصل اولاد پاہ دے چی اگر دے نیک عمل دیئے مانا ادا شون چی بدعمل اجین وقت اسل جیئے وائے آپ واصل افضل دے شاوت شیدے عمل غیر صالحاں دے خاؤن لے دو ناکارا عمل نہ کار عمل کرے انهو زنیر سوال کرے انهو دا سوال ستا چلی دا درسن دے انهو عمل غیر صالح دا سوال ستا چیده دا فکر نده عمل نیک نده ene بدوندے خو نه کوم نده معنی دا صالح او دل انهو دا زیست ابنو دا ابنونو هاون دو اتنیک عمل دے او بل انہو دازیب بنا ملے دے سمانا دو دو عمل دو سمدے لکا امبالغلا و جنون سومن زیدون عدلون نتاپوس مکومانا داوشی چتارفی دلیلنی کوم د دو دو خبری چنشت توجنا پونا نسمانا چنارنا پو دے پندر آئی دوکان تکونا نبا دای دینه چې د سینا پوہ دنا پو او وینو علی سلام الله پناوارم پتا و سره یو وارم تا نه کیمالتینی دلیل دلیل درې کای نی اکبر خانونو جماعت ارہمونو کې نشمردان بنو خو شا نیکیش درنه دنا جره غل نو پسلامتی اصر ازمنا اپا خیر پتابی اپا اموتنو چی تاثر دی دو لفظہ یو بچ بے دعذاب سلام بچ دعذاب از دین اللہ بتاکے خیر رکھئی بائی سرے بچ بھی ہو گئی بچ بھی خوب بسرہ ہی نہیں نا بچ بم یہ دعذاب دین خیر بھئی بتا رو صدری لغزرازی دی برای ملی اسلام آقے کے اپا امتنو چی تاثر دی اڈیر امتنو فائدہ بارکم دنیا کے نو برسون دیتا سرف پرنا باب درناک دا اخبار دغیبو تا تا پتنوار وی مونتا تا ترشتین پیغمبری نو ضروری تنگی نو تا قیدون کے پدی نو ساقام پخوا نو تلکو سے گا اتسلی نبی علی اسلام تا دعوار توحی دہما عالم له هر شي زنم هم چې قوال دي چې الله عالم دی ادم تل لشتنه پیغمبر تلک منن باز غل او سلورم له کوشيگا او عاقبت انجان به تر ظای متشنند یوهه ذکر شو مخصل په دې باندې چې الایبال پر الله او دمو دمو کنه الګری نو اډیان تعالی یوه دې و, و علیہ السلام په هم بندگی او قیدار الله او طلب او دو الله شروع شد مرسي صورت کی الله تعبد الا الله دنو بیان کی الله تعبد الا الله او تو رسول السلام برکی او ضد الله نيسته تعذنا حاجت روا بي جانا اني تا سو مغدرو جوړ انکي زاندم سجين جوړ کړي اي پرمانقان تاونه پري باندې وه اني دو زما مغرپا الله الله چې درا چاین زو تاو نه پويږي ايا قومه بخنو غواړي درا شرکونکړي بخنو غواړي به توبه اوخلي الله تا لکه موه قسمت کې شو لې دې اندر 12 په تاو په پېذرته مزرارن پېذرته او زيادتي کوو تاو سره مټي سره د موټو تاسو سمانا کړې ينه طاقت انساني تاسو ګور نور دله دل دل درکوه یا تاس جن دی وی نو اولاد نو شیدل درک امگرې مجمان نو دی اود نه راغلی من ته حال پیغمبر ته دا سوی دی لا الله ک تارکن بعض ما یح انیم پری غذن کی جکلو اجترو صادرین ایمان دار خو ای اعلان کوي تد دې رمانی مو شیخ بیمن اعلان ورتن وای عبادت سے کی راه مدد ارہی علاوه وای انیمه په بدهونکی په لਹਾځ تر واه سره نه انیمه سامانونکی انیمه انوایون تا تا مگر دا وای ان نقولو ما نقول الا نوای تا دم زردا چور کی تا ته لې وان تو وب اے ترانی چلے التاک متعددونه کیتا لرا بعد مرو بیانند مونږه باد اے تراک سوان ساک لهونه بږي او ترا آزاد تم وي ټکرو درکی تا تا پدا بعد مرو غرانند مونږه او زموږی کی نو ټکرم په اوپر نو اي تا څه خبره مگر دا خبره وایي کی ټکر ب ودونه نو اي تا څه خبره مگر دا څه تراکا لهونه به کیتا نهه بازم ځ غار انځمږه بعد سخ نهونه به کی نه کار به کی قالو یود ذکراته مله غواشي کی د پیژان نه آشنا چې تاسو الله درچیلکان تری بيدان نه نو تدبیر کوي د ما مرستو امګوري માતા حضرتونو هم داویلي هر پیغمبر او یسو چې کول شي نو کوي استاسو چې سب پما او سرشین نه هوي <سسسسوس> امگوریماتا زانت پارم کاللہ چرمزمان آتا سدے انی شیزن ان نصر مگر اللہ نیون کہلے کفر ہے دا غیر ناسیت اندیک مطلب دا ہے کفر ہے بدلونی سم ہر شید اللہ قفر کرے اردن مرد پلالنے گلے نکوہ اکتی امی رسول تاستا آگا چرپلے گلے شنیم لعلق اگر آئے کون بازمان گواست انگئی اپرا پریبا دی اللہ یو قوم رای چی انا تشریف رسول اشه اللہ تا نوہم وی رب زمان تحرشی نگاہ بان پارس بان نکوہ مای سرون و مای علینون یا لو مستقرہ مستوضہ ولا عالم الغیر حضرت اوت ان ربی علا كل جن حفیظ مرکلہ چراغی زمان راب نخلاص مکود او کسان چیمان دا میرا بانی وزمانا برحمت دا زمان میرا بانی اخاصې ک د هغه مضبوت نه دغه عادادیانو انکار ک په کار م را انافرمانې کړ زم بیا او پروه هم بیا دی پیغمبر انکار کار کی دا معلوال چې د یو پ غمبر جو خلاف کول د پیغمبرانو پغمبررانو د یو پیغمبر خلاف کول دا د ټولو بیا او خلاس دی که اصره دیو سلط تا پیغمبر واده کو دنه غم که خلاف که و ده در تولی دنیا دی پیغمبرانو خلافو ذکه آسو رسوله ویوه انا فرمانی کرو آدم بیاو اتابیو دفیسلی ده حکم ده هر سرکش سخت جب بار سرکش حانی سخت آب بیمانا مبتدی رو شکین در ای خبر منلی اور پسی کشو دو دوی پدی دنیا کل آلات لعنت کوئی رشا پرورت قیمت کے داخل بجید زائد لعنت تا زائد لعنت جہنم خبردار آزیان و کفر کے اوپر رب خبردار علاقتتی آزلہ جی قمدود دعا کے ادرے مواقع پدی خبرات چی عبداللہ پدی خبر چی انبیاء و تکالیف پدی خبرات چی عالم غیر اللہ رے علی کرنو سمودیانکا یود ریسالی علیہ السلام نویلو در احقومہ او عبداللہ دعوار تحید دیمزل پر لفظ او عبداللہ نشتہ تحصلہ حاجت سرکم کے بیدار لانا اللہ بیدار توئی پر دنیا کے آبادک لئی پر دنیا کے وستامرکم آبادک لئی پر دنیا کے استامرکم عمر درک وردی دنیا کے سستعمار عمر ورکول عبادور نو بکنه غوړی د تو نه ته وو کې الله تعالی رحم دې دې زېدار چا ته کې دعا نو دې ایسا دې دا کې دې تم کې زایدو امید مرجو در جنا تا ته زم مستر کې چې صالح بریشي نو زمو د خیر خبرې پکې دې لو کېار دې چې طالب برا یوڑا و چې نو د خیر خبرې پکې نو دې جنا له بابا جانو پچی شي وسوم صالح تاوی تا تا زمان استر گئی چه تب از اخیر خبر کئی نو تیزہ با باگانا پسیارمشی ویتا زائد امید یعنی زمان امید پخواہ دینا امان اکیمنگا چه بندگی اپود آچا چه کول زمان مشرانو ساپ خبر کئی مشرانو باگان کول مگئی مرحبت کک امیو پشک داگنا چه تا موغا ری تا شکون کے لا شکراری نوی صالح علیہ السلام اے قومہ گیمزو پدلی زرا ان کو اپمان کان علابت میں ہر پیغمبر وې پدلیلې اراکی علامہ تنربانی نو سوږ زمایم دا سکی دا عبد الله کنا فرمایلیو کومزو نا فرمایلی سو کذا مساله بیان نکم ک بیان نکم لغوی عذاب راکئی انہوں نے یہ تو ایمان لرا ددتاون سملا تاسو کو متاوان خبرې کوئی اے قومه دا کوذا لغا الله پیدا کړل دا دا سره نکاح نو پیګیدای چې فری پسمګر الله کې امر شوی دایته دیو غیتا باد دا غټنه پیلا شیوا کله موجه زه تاسو به هڅه وک نو بني تاسو را اتی دې دلاغه پی پی چدن ته ما تفسیر عرب کې کړه نو اے صالح علی السلام فائدہ واق نه کلو کورو کې دارکون دیارکون کلو زایل کې درو دې ادا واغان درو جن چې اخلاص میں کسا علی علیہ السلام آج اصان کہ من ریو دسرا مسئلہ میرا بانی ہو جو من ریو اخلاص میں تو ہے در قوی دے طاقت والا ری حال عزیز حال عزیز غالب دے طاقت ہی نی پرکم رو ری اب باعث ری قوی بھی کو غالب نیشی اونی یو چکا نو پر دې خپل کورونه کې پر مخه ختم شو فنا شو تا به چې نو دې کې غنا یغني او درې دل غنې تو بالمکان دا چې تباجی کتابه ویچارې دونه خبردار سموځانو کوهر په پره هغه بازار الستی سموځانو لږه دادرې کې سي پدې الہ باز تعالی دادرې چې پیغمبران وې موږ عالم <سؤال> الغيب <سؤال> دي دا دې چې په دې چار پیغمبر وایي ده پخاکنه دا دې چې په دې چې امبیاء له اسلام ته تعاريف نو پیغمبر زموږ تنګو مخکې من حاله الانبیاء علیه السلام چې امبیاء له اسلام حالته وګوره عالم الغیب نو لوط علیه السلام په فرشتو په نشو ایبراهيم په وري شو په نشو ظاهر نه کوئی دا سوې عالم الغیب دي هغه اتا کی تراغلی و زم استاذی ابراہیم تہ پزیری نو چرال نویدے سلامتی دی پتا نو ابراہیم علیہ السلام پتاور سلامتی نو درنګ تیرنه کو سر کو پخې سورغریچی وروسته سمین راځي نو قران یو لا ذکر چی پرځای ته ایاذ کی بیجرین سمین حنید نو ترا چی ویری ده لاسنری جنرا ستہ لاسنور لا وایز لاسنور نړ چهویلی چه لاس نوڑ دیتا نو ناشنه یوگنه دا ایه ارائلہ ددینه ایرا وجس زرکیرارا ایرا نو راتل غیر افتیاری دي او عمل کو لی افتیاری لکه زون غیر افتیاری دی او عمل پا زون افتیاری دی یو سره دشپیش دیو پڑھ لی پسر دی نو ناس افستاز رکیرالی چې غلائی کری دا او پا دی اعمل که بلتاوائی نو عمل پا زون گنا دی زون ملی گنا دا را څه ځای دی داغه الانسان خل او په یری دل دا د انسان طاقت دی دا جنند راهلاج زین نه را نوې ری مې گئی موږ دې غري شو قوم دلو تا خفيفه ک كلام حذف ده دا حذف ولې وقفه ولې د سورته هجر آیت ته ما اصول کې دا خل کړو اعتراض را دي چې حضرت ابراهيم پرې کې یار والا افریشتي په پوجي نو افریشتي زه په خبرو کويږي نجلته کې ورکم چې نن صورت هيجر وبا قالا اننا منكم مجنون باغ اسمن سيتا وقالا اننا منكم مجنون په نو سميا تهجر کي راځي زهکه يار رانا اپخله وي چې دم وي ويریدو نو قالوا لا تخاف جواب قريش مګر لګری شو یو قانلو ته احضر له ولالهه دوی غندل نذیر ولکمتی خدته ابراهیم دته کې دا پیدا چې دې د امر عجیب ناراضي او چې امر عجیب نیو کان دي نو ګټلې ونیوي نو قیام سبب دې ذکر نه ده چې خدای اورې دې نو یې غند تدلې ونیوا سره دې الله اغه عقلون انسان أغا... أقل من ده مخلوقات اغلی و نيوان مفسيرين و ذهب مانا ده حيث ألي ده و هم مفسيرين قد رأت كي ده غلطان ده بدا نباد وي ده زهر وي كرشو نفبر شرنا خرستو ده و ده كدر جه ما بعد دفعنا ما قبل نشي كره نباد ويو كي صورة ذهريات جو غورا خدا رالا نچري بي بشارتي و الولد نفزاحت من بشارت الولد الابراهيم و امرتو قائمت فبشرنا بغلام علي نفزاحت فزاحت تبعين با بشارت كفريه سوره ذاريات راضي و امرتو قائمت فسمعت بشارت ابراهيم بالولد فزاحت اوريد دري با بشارت ابراهيم نويه غندل نو چه دیو خاندن نو منگوارتا ہوئے چه اللہ بذیعتا کوي کئی دکا آخو بودھائی وا نو دیو خاندن نو منگوارتا پیس حاق مانا کلام کے ادماج دی خلقو تینا زینجاز جو انگیر رک یاو اعتراض نکی چه مشکل ظاہر چه دا پرانی زم ازا پرانی سونے بات پلگو نو منگو کلام کے اعتراض داو چه دا ابراہیم پا یاربانے غیب پردو نو منگو حفتن کے وقف دے مطلب دار ہے چې دې کې نور کلام محسوس دي او کلام سورۃ ہجرت کې ده قال ان منکم مجنون قالوا لا تخف وقلی ہوئی چې زمان تاسو نه نو وی فرشتو مریږه دای یو امر هو تو قائمتن خذی علاوا و فسمعت بشارۃ ابراہیم من بشارۃ الورا نو اور دې چې فرشتو ور زیره ورکو اور بشرو بغلام علین سورۃ الذاریات کی راضی فضا اتا نو یو کندل کی چرتا دا ګډا او چرتا یی نومو واټه زیب وفرتان اور کای امر کې د کو دلته عیسیٰ نے لیکل کای یعقوب دا کم نه لري یعنی عقب سمانا د زینې بدل نوشي وشي قالت ویلېګه دې هاي بچې برابرته از ګډا دائبائی کار ناشنا ناشنا دار بائی تیز دو موزیوشی او دی تاجب کے دو حکم دار لانا فلان فیصلہ کردہ زکر تاجب کے ناشنا گھنی یوشی چدارنی دی رکووانا مطلب تاجب مستدرین د حضمی حکو دے چیز دو که دونو نو دی تاجب کے دو حیصلے لانا رحمتی دار لانا ابرکت پتاسو مخماری بی دری الفاظ را دی یو سلام را دی د فرشتو شتوک کلام کې یو سلام قالو سلام اذن رحمت الله اذن برکاتو دوو جن سلام مفصل وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو دا کامل شداوي څه سلام وایي بچي دل د نقصان انه بچي دل د نقصان نه دغه د مضرته دا اول فکر دی او رحمت وایي خوشحالی ته نو خوشحالی دیم اپکار دا. نو کله بچه وی او خوشعالیم بی واقع خوشعالی وی بچه دیل امیشه نی نو برکت وی دوان دا خیرتا نو اس کامل شکلا بچهی تا هر نوستان او خیر دی اللہ تازلہ در کرے ادا خیر دی دائم امیشه دا دکا دری الفاظ را علا دو جن سلام کې دا دری الفاظ را علا چی یو سرے بچوی بیماراینا دار دا دشمند در دا دشمنائنا دین چې سريخه خير ني فراش تا کوي دین دغه همشي الله تعالی شریف بزرگ نجله شو د ابراهيم نه را بیا ان چې د تديره جاء اتو بيان شر زکار مانو کړي چې د فعل معنا پیدبار د مفاهیم نو بشرا چې هغه بنده په نوې کې راوي چا زره راځو ترې جاء اتو کار شر بیانش رضا تزیرے نو خبر شوروکر منسرہ پخندلوت یو جادلنہ سختی شوروکرہ کیا عذاب رستو کئی ابراہیم و بردبار اجزی کنکے اللہ کرا گردی دنکے بردبارو چی چاوار سارا پتوکرو نو انتقام بین ناقل لوئی سینے والاو اوواح ہمیشہ خواہتا موتراجو ہم انہی پرا گردی دنکے پار کارکے دادری شفتے دے بائی نکرکا بردبارو بھی نجاله کی مرضی ہے یے زالې تومی اوه 3 بار بار نو الله تا متاج جن کامل مسلمانو اونو نید د متذرےو لیکن ما معلوم کې د خدای ترازه نه ماملې به امپلي کرسته نه مومی اټاین مخالو د دې بیان راغله له فیصله دره حکم شه اده دوتيان کې دی راو شي دتا اذان نو نوکلاجرا له اسایمونو در اسلام ته نو تنکیشو کفکیش په سی اغم جنکیشر چاغم جنک د دې چیزه ته سی امی جوړ سی وار رمنکیشر پراتور وریستو اتنشر پریچرا او د وختو کې اوې دارا دل سکتا حصیب سکتا چې دما د بل ورو دې چې کیږي زګو دغغانستان کانو غیبته له زاقد هم ذلن تنش په وختو کې حدیث کراږي چې کافر منافق کله قبر کې کېفري شي نو تختلی فوذ لا فو کوي په دې عذاب را شي نو په ځای او ان المؤمن لې سهلو فی قبی سبینت سبینا, سبینا. امومن اللہ دا دا قبر او مؤمن تیرې الله دې قبر فراتای او یاګا دې یومتا او یاګا دې برمختار نو زه ذاته پوسټم چې یا یاګا دې یاګا دې اوشلېګه ده شي نو تاسو کې قبرستان کې قبر کنی نزدګړی نه سوږه دې دي او یاګا دې اځه نچای ضلع کې درې یو سړي قبر پنځه نو دا ټول کاوی دي درې سمان ده چې تاسو د قبر نه دا قبر راځي و ان المؤمن یسرہ الروح فی قبر سبیل فی زمیننا دغه قبر الله فراخ کای او آیات اویا جن هو شریف غره لوخای نو قبر فراخ نو موږ چې قبر جا فراخ نو دي دا قبر نه د مراد شرعه او سبیل چې زمین نه مراد تعداد کې دې روح سره ګرځي به یې راګرځي ماراتنه بشمار قبر نورات هغه مقام دروخ دي ارځای کې کوم دي مؤمن کي له دې روح مقام الله دې څنګه کړي هغه کافر مقام الله دا څنګه کړي لکه سره تنگ مکان یې هغه ورځې ته پښې وړي بل کې لالي شي دانه چې دا قبر کې دې دا قبره فيه ارا لا تتقو زده روح دې شته یو راون یو سرادا یو حرادا اسرا دیتا وی چې سر مند وی اخپی پتو کیت دی پت پلوش لی اور حراد دیتا وی چی سر مند وی اخپی دل بدل گر جی تو تلوار دیوار خطایا نا منگا دیتا غلول وی یو مند والدی یو دغل دل دی او دغلی وایا استاز وی امیر القذغلی خلقو او دغل سما زان تنو دوڑی قذغلہ امن دکې یې نه تیز واشه دا زموږ په توفاحت یې امبالي مو فلچینو د یو راونه معنا یې سرهون نو غوې د کلام د قران غلي عزت ختم کړي یو راونه دې وګورئ شو د دوتہ چاګلونو شیطان او شاوات اپو قالین کولې بچارونه نو یې د ډل تر سلام اقوما دغې جینې کای باځه خل غلطه معنا کوي په د خپل مشر د خپل خپل کوژنې نه کوي دا وایي چې مونږ جنا دا زموږ بچی دي مطلب دا لري چې انتظار شاوات کوي نو دغه وی جنا کوي چې وا دور کرو کوي علي کار نه کوي هغه کومه دغه دا پا کې تاسو له هرګي ځل نه نه امه مغم مغم کوئی په وی د چره میړمنه میړمنو کې دوا د میړمنو دې کوئی انیش ته چې دې سچې دې مېرمنو قناه نه نه نشته تا دنيا یو ځای اکلمن نوې دې په اود په اود تینچندرا پهونو حق پايش حق باندې پايش ارادا موږ دې نه کو پايش نه ویلکانو اته په دې اجم غوړ نوې لوترا سلام هاي کومه مالا پتا څه باندې مټي زم ما کومه زکه دې را څنګه غړو د خپل ابراہیم صلحہ ابراہیم علیہ السلام صلحہ اگلے کاش کی زمان قوموے یا راتے ذر قبلی محتمی تا رکنن قبلی کہ زمان مٹھے رہنان میں یا زمان قبلی نتاس و زمان ملونو یا رحماللہو لوتن حجیث خراجی اللہ الله علیہ السلام رحمو کی حد و آئے گوختیوان او دادے نباد انبیاء سور چراجی نه اللہ پوچتنا سب انو کرا لی گی زکا لوے لے سب سرے چیدی ارسن کی سوポン داغه ذلت لنه ورته قومه قوم نه دلیل کوي بل جاءینه پی دی قریش ارسن جو ردی اسلام دې ځتايته نه پی غل قالو دې الوت اميغا اسایه رپو دا تپتن شه ان دې رسی دې تا تا نو پودا پلتای دا پټوټي نش پکې امو غري تن پاس پ لا يل تا شه ندي تا نړی پاتې کیږي تاسو نه څو شاته مزه خداسا تاسو دا چونګې لري مرګ لري نه کوپیا نو شان زده رسېږي دیتہ اکر چیګې ستا کومتا التفات شاته وګورا شاته ته تند وځي درهم نه متور دا دی چې دایتا رو ګورم لاګر شریټه وای مختنوا و څنګه درنار و ګورم موږ ورته شاته وَلَا عَلْتَفِتْنَكُمْ الْنَبِقُولِ تَعْتُنَشَاتَ الْأَصْرِنَا اصْرِ بِأَهْلِكَ إِلَّا مْرَا تَكْ بُوضَقُّلْ آل مگر خضر صدا پاتی جیسی کی دیتا آج رفیقستا کونتا قلوز دی سراد عذاب وقت صباح دے جیسی واقع عزا دے صباح دے نوار کلا کرع رے دے موند عذاب نگردو لیمونگ پورت دا غیلان حال دا چو اولو لیمونگ پریبان دی کانی دی تکرو مزدود دن پیدر پی مصو و مطن نشاندارو دا اللہ نا پا حال کانی لکنی شو دار پنکی مجرم انا دے دامل داریمان داری دو عذاب ای ورکر یو عذاب اغامل کی چپکر و ام کرنا حال دی دانا چیز چپکرن پس منگ بارانو لگو حال داو جوړولې په ری باندې کاڼی لټکرو هزارتن کاني نن سجیل د قسم لټکرینا ټکریم دې دوايو چې خدای نه جوړ کې اخره فور سره کې د دې مطلب داره دا قیدار چې زخم په دوه سې دی کېږي پاغه شي چې هغه پور کې نه ګرم شي اوزه خاموشي نو زخم زراطي زکه په ګاډي سره یې ځک نیشي او ترڅو چې پور باندې جو شي لکه گولای شو ها رمبه شه لور شه چلکو شه نظر زخم زر نرازی زکر ده که ده او رساری یو خود سیرکولو که ده غشی او په ده غشی که ده او رسارو ناغذائی او صدر ناغذائی ده لزر نجوری جی او چه تش بس شی ناغذر جوری جی ترکان په که لگه نظر پی ایته ما داولی به دا زړه جوړیږي همایچ په کارندایو لگے په سټک وېره غزر جوړیږي نه ما چل دین ما دې ګره کې له ور اسد نشته او ستا کرندای کې اسټک کې هغه په طسېږي نو او سیرم اویم سده او دا حدیث مطلب هم دا ده الله مصل خطا بالماء والسلد حدیث لایي دعا غانته الله او ان دې پوږ سره کور وري نيوي ځل په ګرمو وسکي په کار دای څه ډېر ویله دلم ما البارک ټول حدیث معنا بنچو کولې دي متوب داګه حدیث ده الله ګنا مې نرکه حضرت کې اخر په یو بوجه چې وې دې نه راځي خپل کې شي څنګه حدیث متاده الله ګنا نرکه حضرت کې مطمئن دانه کې ګنا نرکه حضرت کې ګرم پرېدي دا ری حدیث دا معنا دې کبل ما اللام اصل خطا بالماء والثلج صلاحات گناہوں ملن کې په پو پو, پو, پو او وړي گنام لر کې او زمونږ کې اخدار دمانه حدیث دا یو چیر سجیله قرآن را ٹھیک دې چې زخم دای کې می شپات شي ومایه یو ظالمین په بيد اړه دا قریات عمل کړ کې دال مو او گنام سره مخ کیږي الحجز دې څنګه دې نو د سره ته قبل سره موږ ته ره قوم دلته هغه شیندندې د پاسپټیکوم شه تیرشې نومشه چې دن 983 کس کی تبعیشی دی یو جره پیار اسلام وی دی کته څورا رګلی دا ورو ور دي دا نو په سروې د تاسو مون تماشې او اجه تیچرا دی چې ورې پیټه ګړي په تاسو ور دا لا کې نو رګو نيسته د آزاد د پای نو برکت دی څنګه ما واقعا اما دن تمه دې ګره ور کېږي صاحب رسول الله عليه السلام نو وی دی اے کومہ ابو عبد الله بنگیو پیدا اللہ انی ستادرہ سو کاج توو پیدا اللہ نہ همکه موی پیمانا تور وینم تاسو لپاره په फायदा منډایره خوای پاید درکئی هرې کوم په تاسو باندې اغا عبد الرحیم چاګیر بغی تار دره اے کومہ پوهته پیمانا تور تین صاحب همکه موی خلک ولا شنوځه زی پر کور کې کوم وجه دایې رسول کې ولا کمه آغا چه اللہ در کئی غرد اتاث اللہ کئی مومنان باقیت اللہ ما اقل لہو لکم من نفع آغا چه قرائق ما نفع در کئی اقل لہو لکم من النفع خیر لکون خدا چه تاث کو لین لین کې که مفاید در کئی نغدا لکو ردہ نغین اتابیر پو باقیت اللہ کو باقی د کرا یعنی آغا چه قل لین لین کې کم نفع کئی مومنان انیم اتاث نگامان نوی دی اے شایب موستا وینا کئی تاتا چی پیدو منگا آج رامر گردو مطلب ساو ان صلاة تنها انفاشای والمنکار موست خو امر د خیر کئی از تا دا موست تا امر پا شرکی زکا موز دا طولو نو موز خو وینا دا خیر کئی او تا تا دا موز دا شلوینا کئی زمون پلار نی کنو اسی شرکو نده کری یا اشت چې دا لري موږ د کینې له دې څخه هرشي چې زه ورځې دین روانه اوسم دروي وې یې ته دینسا یا رسول الله رحمت دین ستاد دین ته صدا وای کې پیږم گا چر مژګر مژرانو یا کوم ورو کې چې مو کوي مژران چې کوم تیری طریقې را چې دا څه خپل اندازې به کوي سبحان الله چې کوم الحمدلله اګاش ګزبته ساتي د مژرانو تلکین غ پریدو ای کومل کې اجرم کوي پردې کپید یقین نته به بار لا څنګه پتو رسيده دا ته د خپل شې تیر دې بار ده له راحالار کوي او شیبلی اسلام کوم خبر کوي کای ز پدلی در افمن کان علا بینت پیغمبر ته په بینه او دې پرځای چې ملت الله خپل کارونه ویني ارا جن کوم چې خلافته استادو چې زمایشي تاج تاسو منی کون دا تاسو منی کوم د پاشاینا د چرک نازې وکم نه غواړم زه چې تاسو ته خلاف وکم تاسو کې څون د رې خلاف وکم ان مخالفکم لماقولو ما چې تاسو وی د خلاف وکم نه غواړم مګر تاسو خیر ثروت میوسرتي مستطاتو سور میتلادلتي ان دې مدنا مګر الله الله باندې ځانثارم الله هرجو کوم یو دي ځانثار خپل ايو دي او جو کول ماتہ دایک چې کله غند دراشي نو الله تا جردنه اے قوم ارني کئ تاسو خلاف زما خلاف أنا یو ان شی چې رزقي تا تاسو دا پسندار شرسته له قومونو پوندو پوندو طوندو سره انده پوندلو تاسو ننلو ری پښه تاسو غونډه زده کوځه لوه السلام عراق کې اوه السلام مشقي عربو کې ا قومو ساي د پوندلو نام افتہ انره څنګه دلو تاسو لري او کنه غواړئ د الله نه ته مو په الله ته رب جنا مهرباننده مینر جون کې خايبه ور سره او کوي امه مهرباننده نو د مهرباننده بچان ما چې غواړي او دې ايښه نپي مونږه په دې وروه خبرو چې تواي تا دې زتري وي تا دې زتري دې لري چاله کې نپي مونږه په دې وروه چې تا دې زتري امه ویلو تعاله پردانګي تم زه لري ی اوتانی ا کنے تبرتانو او ژله زکه ماړلو مځندنه سمنو دمځندنه سره دې شو نو کومه مو شه دلته په مځن په کې ودې غل شو کنے تبرتا نومونته ورگیلې رجم قتل دې زکه راغې قتل پکانو ان ته باندې رالې نوې ایبراهيم اسلام اپما تبرتما ګران دې په تاسو دا الله الله تنه ګوري تبرته ګوري او یو تاسو الله الله شاته وراکم شیاطین ذرین پدکوش پوریو تاسو الله تعالی شیاطا ارتاشه الله تهوت رزما پاهی باندې شي کوئی اته کوم کړي ہے کوم عمل کوي پرور خدای شي کوئی اجازه نه کوم کایما کني عامل زره چې وپږنی یاسو شراب شيغه تاغات چر سوالو کې غللا یحذیہی صفات دین کړه تاسو په پراهی انتظار کوي د سرتات راکر کیا دې موږ دا نو فلاک موږ چه او تاسان چې موږ سره دنا دا دې فزلو نجات او نو زالمان اچي نو ګردې نور پر کې تمه پرات پانی شو دی پانی شو دا به چینو دې پدې کې الابودن باب بايدا يبعذم يبعذم راضي ابا اذا يبعذم راضي يبعذم پمانه دلان نه خبردار لا نڅي پاچا باندې مدن درا لکسنچې لنچو په سموږیان خبردار بودان لري شو د خدای رحمت مدن والا لکسنچې د سموږیان تېزه واکې دیش پهګه ما او دیش پهګه ما صرف تسلیم نه بیل اسلام ده دا دې کې د اول توحید نشته نو شاه مله ګړو هغه ما شاید برداشت کړو هرګلې موږ انشاء الله السلام سرده کو کو نو درې دروازه فرونت او دا غړل نروان شو فرونیان روان شو تابدار د فرون د حکم ده فرون حکم د فرون لار خون که ده فرون لار حکم چو اغد اسلاح نو ده فرون پس لر از فرون خبر ده اسلاح نو مخبط کی فرون کل قوم قیمت کی روان ده که چیزای چیزو نروان بولی ده قوم لر پور وارد وی او بو والا ماي روئ روړاي والا ماي دا سړي دوي چولړاي لاري اوه لري دا سړي دوي چوبړاري اوبېش به گذرتا پاو د ومنار مراګولي د خپل کوم پتو دا ا بته گذر گذر شه وير گذر ډګه گذر چېچا گذر کړي لرين دا لري بته گذرته نو دوږښ گذري ډګه گذر باندې څو تلري ماورود گذرشه گذرشه مونږه ته وي چې پدې ځانه د ځان کې گذره ده اوبد دې کوې د ورځې گذره شوه هوار په څیر په دنیا کې لا نه آتا ا داخله شي قیامت یا آز... زاید لا نه آتا ما نه مخه ما کوي وا اوبد دې صفات وفات وفر دا ته توفا ده د ورځې کې تعاله ور کوي شو ا نو باندې توفره باندې توفا توفر الفاظ غران دي زه به ما هره ترجمه وکړم ا ځینت دي سبب کې به تعاله بیا په بدر توفات اور کریشه دا توچا دا ساطع کريو بیان کرمتا تا باز دین دی قائمون آباد باز کلی اوس نشته او بازي دلشوي حسيد توانه د محمود بازي تبعشي دي اځته نو کرم پدای ته ګندونو میکره خپل ځان نفع د رسولو دیتا مزګارا مزري چرمل کورې بيدل nana او دې چرمل کور چمني هېره ناګه ایسالاورमित्रा من کله چرها زعبد اضیات نک دیل را ډیرمزه کوروږه غر الله چې دې را لاله لورم تو اضیات نک دې आले هاو اوم دې موشي کې را به د نقصان تبته لا دې لګو تب دغه را موږ څور چې دیوالې اضیات تبہ ور او دانګي پکړ دره رستہ نهول نیول رستہ کله کې نیو کړه احال دای چی دا کړه ظالم نیول دا کله کې ځل الله عذاب ور دي نو څنګه عذاب ور کوي طاقت په دې کې نه کې دي اخلګړا چيري کې دا عذاب دی آخرت اذارت دا غونډه شيږي تافل ک مجبون غونډه شي د ورځې کې خلګون شيږي اذارت دا غونډه شي یې په دې کې غونډه شي جا د تافل دا دغه آی مشهود په اور دارو روز دا چه پسری با صحیفه گوائی فرشتی با گوائی ازو رستو کون دی رضا لگا مگر دا وجه دنیتی مقررشه ما تا ما آراد معلومی دی مادود انداللہ ما سقا ما سنی ریلی چه دور روز پس بی دور علمه دور سن کل دنبا پسی کلا چرا چی دا روز نو خبر بن کئی سوک مگر چه اللہ اجازتو کی تانسو خوشفاعتو آئی خبری تو نشکو لے تانسو خوشف نو بادي بای بدبخت، او بادي بای نو آتا سا انتی بدبخت شونو اورکی بای، ادائی لواپری اورکی چونکی دلو این ایدن، زفیر دیروبری آواستا بای، ای، او شاکی رو آئی، منور تا چونک ایدن، ما شون کی چونکی گی، او شاہید شہینی جی، دانگی سوک بای، چونکی جی سوک بای، مختلف آگن همیشه وای په دې کې سورچې اسمان نورم کې مگر چې راځي دا الله نور تا کوم کې راځي چې غاړي با دي موسم معنا کوي چې خدای داږي تشبيه ورکه په دوام دې دنیا سره لکه دنیا تاري پوری چې سور اسمانه کې لري نو تشبيه بد دوام ده نه نشي دوام دې دنیا لکه سور دوام دې دنیا دې بازار کې داخله دوام ده شي په دوره به نه خدا حضر سے مانا دے پولنہ بہتر مراد د اسمان نا بلندی دی جنت امراد د ارد نا پستی دی جنت او اس مانا دا شو آتا سان بعد بخشو نور کی بھئی ادائی ربا پریور کی چونکې کے دل ہوئی ری دلی ہمیشہ بھئی پا دو دخ کے سو پورے کی بلندی دو دخوی پستی دو دخ سو رچ دو دخوی نو دو دخ پا میشہ څو چې د دوږخ بلندی او پښتي نه دوږخ فهمیځندې بومي الا ماشاء ربک مگر چې لای شي د الله نزيات عذاب اور کای د دوږخ نشه باران باران وو شی درمانند راته شی ماره الا ماشاء ربک فیذی دو من العذاب یکون العمر عذاب النار الا ماشاء الله من من التاجيب الزائد مگر چې د نزيات عذاب اور کای نه داتمو مرچی امیشا بی پا جانم که سورچیوی بلندی اوپا سیر جانم مگر چی را رائش دا اللہ چی سزا زیتا وکن زیتا بکی رب تا کنکر رائش دا چی غاری آتزان چنی بشیون جنت کی بی امیشا بی پا جنت کے سو پوری کیوی بلندی اوپا سیر جنت سویت جنت دا اللہ زیتا جنتنا قل دیدار ایلا ماشا ربک فیدیدهم من روی اچی دی جنت نا زیاتی تی اللہ رضا جی نا زیاتی تی شید اللہ دی دار زیدہ کی مفسیرنی رلوی جی انجار جوڑ کرے دی اسنا گانی دیو مانی دیو دیگری لنڈا مانا دی فام نکی دیا مانا کم دیدائی نی آقا سلام کی بردفی ففینات دھون فیاد زفیرون و شفیق دیل با چونکی دلی نی دلی ہمیشہ بی پجاننم کے سوچوی جاننم بلندی و پسیل مګر چې دراهي ده الله سيواز جهنم نه نزيادت راه وركي راته که انکه راشي چغادي الله او کثرن چې بهونه جنت کې وي هميشه وي په جنت کې سو پوري شي بننديو په سری جنت مګر چې دراهي ده الله زياد په جنت نه دي جار پن نزيادت وركي اکان کرم ایدو اباخش وي ده الله نه پرې کرے شه جز اصل کوئی نيي په کور درین باق دا بخشش نبندیجی بخشش باقی نبند شره فلا نره راسکار مکا فلا تکو مکی گا تفشک که درخشنہ کرا بلی دیر تسان نره بلی دیر غیراللہ لرا باباگانو لرا مکا سن کرا بلل مشران دیر پخوا نواغا پخوانو میں تباہ کری گی پره آغای بید اللہ نور رامدد کول نواغا نور رامدد کول نماغ تباہ نو دارنگی دیوام تباہ کرو عمدا پرور کو دیتہ رحل دین کمشه نصیبم بره دته کم بره را ازا چدن پورا ورستم او اننا منکی نو پورا ورکم دیتہ بره الله غند کل جماړی کلم فرذ جما په باز دی چې زاو دما خدام غیر من کوشن کمشه اتا ته قران منو ساته کتاب نبی رسول پر تسلی نو خلاف وجه په دې کې نو کاستا خلاف نه توړه خبر کې اګنې حکم چې شېله الله چې دنیا کې به مهله تر زما زماد رحمت قانون دا چې دا به مهله کما د رحمت قانون نه را لګره ته دا آزاد نه زادابونه ورته اوما د رحمت قانون را لګره یې نه زه احینې ما اګنې حکم چې شېله صادره نه او تاخير داګه نو فسره او تاخی دی پښکې ته کوم دال نه مريد لاول شتور کوي لیکن زما قانون دارے چیزا با دنیا کی محلت ورکو نما دیل محلت ورکو کدا قانون بینے نما با ادا پورنا دیتو وینن کلن کلن تشدیدن دے اتفیخن دے او امالا وا او تنین پا کلن کی او او دا ملافن لینے یعنی کلهم او لام پا لما کی قسم ابتداءه مو ته له په سمچوي اما ځای را په یو پیانه خبر دینل نو او دا تور چې دا جامه کې مداکې سمشه او جزات دی له یو پیانه 달ل جزادی الا ما په معنا دی لا دې دا ثا نه معناګا او اسماناکم وان كل من الاقام اطاعتي ترده کو منو قسمني ديك پر ابور کے دیتا رد دے جزاء آمدن و ان كلم من الان نا قوم حرم کا تاکید امانه الا وان كلم من الاطاف الا ان دي تولكوننا مگر حرم کا پر بول کی دیتا بما عملون خبير دال بالجزاء و ان كلم من الأقوام أتحقين كل قنوننا إن فما تجدي أتحقين أو إن نفد أنذي كل من الأقوام